Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ini adalah halakah Yang kedelapan Dari silsilah belajar tawheed Berjudul bertabarruk Atau mencari barakah Kau muslimin Barakah adalah banyaknya kebaikan Dan langgengnya Allah SWT adalah zat yang berbarakah Artinya banyak kebaikannya Allah berfirman, tabarakallahu Rubul Alamin. Dan Allah adalah Zat yang memberikan keberkahan atau kebaikan kepada sebagian makhluknya, sehingga makhluk tersebut menjadi makhluk yang berbarakah dan banyak kebaikannya. Allah berfirman, Inna awwal biyti muwdi' alin nasi la laddi bbaqta mubarakan, wahda lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia untuk beribadah adalah yang ada di Mekah yang berbarakah dan petunjuk bagi seluruh alam. Kaabah diberikan barokah oleh Allah SWT dan cara mendapatkan barokahnya, kebaikannya adalah dengan melakukan ibadah di sana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang berbarakah. Sesungguhnya kami memberikan peringatan Malam Lailatul Qadar adalah malam yang berbarakah Dan cara mendapatkan barakahnya dan juga kebaikannya Adalah dengan melakukan ibadah di malam tersebut Seorang ulama berbarakah dengan ilmunya dan juga dakwahnya Cara mencari keberkahnya dan juga kebaikannya Adalah dengan menimba ilmu dari ulama tersebut Di sana ada barakah yang sifatnya dhatiyah Yaitu dhatnya berbarakah di mana barakah seperti ini bisa berpindah Barakah jenis ini Hanya Allah berikan kepada para Nabi dan juga Rasul Oleh karena itu Dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bertabaruk dengan bekas air wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rambut beliau, keringat beliau dan lain-lain Sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka tidak melakukan hal ini Kepada Abu Bakar dan Umar Dan para sahabat yang lain dan ini menunjukkan bahawasannya ini adalah Kekhususan para nabi dan juga para rasul Meminta barakah hanya kepada Allah Dan dengan cara yang disyariatkan Adapun meminta barakah dari Allah Dengan sebab yang tidak disyariatkan Seperti dengan mengusap dinding masjid tertentu Atau mengambil tanah kuburan tertentu dan lain-lain Maka ini termasuk dalam syirik kecil Semoga Allah SWT berharap memberkahi kita dan keluarga kita. Inilah halakah yang ke-8 dan sampai berjumpa kembali pada halakah yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai